Вільям Гоуб Годжсон. Будинок посеред лаврів. Дивна ця оповідка, що хочу вам розповісти, сказав Карнакі, коли після тихої вечері ми зручно влаштувалися у його затишній їдальні. Я щойно повернувся із Західної Ірландії, продовжив він. Вентворд, мій друг, нещодавно отримав досить несподіваний спадок у вигляді великого маєтку та садиби приблизно за півтори милі від села Корантон. Це місто називається маєток Ганнінгтон, і воно лишалося порожнім багато років, що, як ви побачите, майже завжди трапляється з будинками, які мають репутацію місць з привидами, як це зазвичай, називають. Схоже, коли Вентворд поїхав, аби вступити у володіння, він побачив, що садиба у дуже занедбаному стані, а маєток абсолютно недоглянутий, і, наскільки я знаю, загалом він мав дуже спустошений і самотній вигляд. Він сам обійшов великий будинок і зізнався мені, що у ньому було якесь незатишне відчуття. Але, звісно, це могло бути не що інше, як природна похмурість великого порожнього будинку, в якому довго ніхто не жив і яким ти блукаєш наодинці. Закінчивши огляд, він спустився до села з наміром побачитися з колишнім управляючим маєтком і домовитися, щоб хтось став доглядачем. Управляючий, який, до речі, Виявився шотландцем, охоче погодився знову взятися за маєток, але запевним Вентворта, що вони нікого не знайдуть на посаду доглядача, і що його, управляючого, порада полягала у тому, щоб знести будинок і збудувати новий. Це, звісно, здивувало мого друга, і поки вони йшли до села, він зумів отримати від чоловіка Щось на кшталт пояснення. Виявляється, про це місце завжди розповідали дивні історії, і в минулому воно називалося замок Ландру, а за останні сім років там сталися дві надзвичайні смерті. В обох випадках це були волоцюги, які не знали про репутацію будинку і, ймовірно, вважали велике порожнє місце підходящим, для безкоштовної ночівлі. Не було абсолютно жодних ознак насильства, які вказували на спосіб, у який настала смерть, і щоразу тіло знаходили у великому вестибюлі. На цей час вони дісталися заїзду, де зупинився Вентворд, і він сказав управляючому, що доведе всі ці розмови про привидів нісенітниця переночувавши ніч чи два в маєтку сам. Смерть волоцюг, безумовно, була дивною, але це не доводило, що тут діяла якась надприродна сила. Це були лише поодинокі випадки, розтягнуті у пам'яті селян на багато років, що було цілком природно для такого маленького містечка, як Корантон. Волоцюги ж мусять колись і десь помирати і ті, що двоє, можливо сотень, які спали в порожньому будинку, скористалися нагодою померти під дахом, що нічого не доводило. Але управляючий сприйняв його зауваження дуже серйозно, і вони обидва, він та Деніс, власник заїзду, що сили намагалися відмовити його йти туди. Заради його душі Ірландець Денніс благав його не робити цього, а заради його життя шотландець був настільки ж серйозним. У той час був пізній полудень, і, як розповідав мені Вентворт, було тепло і сонячно, і здавалося такою повною нісенітницею слухати, як ці двоє серйозно говорять про неможливе. І він відчував себе сповненим відваги, і вирішив, що розтрощить історію про привидів одразу ж, залишившись тієї ж ночі в маєтку. Він чітко дав їм це зрозуміти і сказав, що було б доречніше і зробило б їм більше честі, якби вони запропонували піти разом із ним і скласти йому компанію. Але бідолашний старий Деніс, я гадаю, був просто шокований такою пропозицією. І, хоча Тебіт, управляючий, сприйняв це спокійніше, він був дуже поважним щодо цього. Схоже, Вентворд так і пішов, хоча, як він мені казав, коли почало вечоріти, це здавалося вже зовсім іншою справою, за яку треба братися. Цілий натовп селян зібрався, щоб провести його, бо на той час усі вже знали про його намір. Вентвард мав із собою рушницю і великий пакунок свічок, і він дав усім зрозуміти, що нікому не варто буде влаштовувати жарти, оскільки він мав намір стріляти без попередження. І тоді, знаєте, він отримав натяк на те, наскільки серйозно вони все це сприймали, бо один із них підійшов до нього, ведучи величезного бульмастифа, і запропонував взяти його щоб той склав його компанію. Вентворт поплескав по своїй рушниці, але старий чоловік, власник собаки, похитав головою і пояснив, що тварина може попередити його завчасно, що він устиг утекти із замку. Бо було очевидно, що він не вважав, що рушниця виявиться хоч якось корисною. Вентворт Узяв собаку і подякував чоловікові. Він сказав мені, що вже почав шкодувати, що остаточно заявив про свій намір піти, але тепер він був просто змушений. Він пройшов крізь натовп чоловіків і раптом побачив, що вони всі як один розвернулися і йшли разом з ним. Вони залишалися з ним усю дорогу до маєтку, а потім, Обійшли з ним усе приміщення. Коли це було зроблено, усе, що було, видно, хоча і сутеніло. І якийсь час чоловіки стояли поруч, вагаючись, ніби їм було соромно іти геть і залишати Венфорта там самого. Він сказав мені, що на той час із радістю віддав би 50 фунтів, щоб повернутися разом із ними. І тут Раптом йому сяйнула ідея. Він запропонував їм залишитися з ним і скласти йому компанію на ніч. Який час вони відмовлялися і намагалися переконати його повернутися з ним, але врешті-решт він зробив пропозицію, яка їм усім припала до душі. Він спланував, що вони всі повернуться до заїзду, візьмуть там кілька дюжин пляшок віскі, послячий в'юк торфу, «Та дров і ще свічок. Потім вони повернуться, розпалять великий вогонь у величезному каміні, запалять усі свічки і розставлять їх по приміщенню, відкоркують візки і проведуть ніч як слід. І їй бо, він умовив їх погодитися. Вони вирушили назад і незабаром були в заїзді. І тут, поки вантажили осла, а свічки – та віски роздавали, Деніс щосили намагався втримати Вентворта від повернення. Але він був по-своєму розсудливою людиною, бо коли зрозумів, що це марно, то припинив. Розумієте, він не хотів відлякувати інших від супроводу Вентворта. «Кажу вам, сер», – сказав він йому зі своїм акцентом, – «немає ніякого сенсу намагатися повернути собі замок. Він проклятий невинною кров'ю, і краще вам його знести та збудувати новий, гарний. Але якщо ви маєте намір залишитися цієї ночі, тримайте великі двері навстіж відчиненими і стежте за кривавою краплею. Якщо вона впаде хоч одна єдина, не залишайтеся там, навіть якби вам пропонували усе золото світу. Вентворд запитав його, що він має на увазі під кривавою краплею. «Певно, – сказав той, – це кров тих, кого старий чорний мік у давні часи вбив у сні. Це була ворожнеча, яку він нібито хотів залагодити, і він запросив їх. Це були охари. Сімдесят їх було. І він Нагодував їх і говорив із ними лагідно, і вони, довіряючи йому, залишилося у нього на ніч. Тоді він і ті, хто був з ним, почали і повбивали їх, усіх до одного, поки вони спали. Цю історію ви знаєте від діда мого батька, і відтоді, кажуть, смерть чекає на кожного, хто проведе ніч у замку, коли з'являється кривава крапля. Вона загасить і свічку, і вогонь. І тоді в темряві сама причиста діва не зможе вас захистити. Вентворд сказав мені, що розсміявся на це. Головним чином тому, що, як він висловився, завжди доводиться сміятися з таких байок, незалежно від того, «Що ти відчуваєш усередині?» Він запитав старого Деніса, «Чи справді той очікує, що він у це повірить?» «Так, сер», – сказав Деніс. «Я справді хочу, щоб ви повірили. І дай Боже, якщо ви повірите, то, можливо, повернетеся в безпеці до ранку». Серйозна простота цього чоловіка вразила Вентворта, і він – розтягнув йому руку, але попри все він пішов, і я мушу відзначити його відвагу. Тепер їх було близько сорока чоловіків, і коли вони повернулися до маєтку чи замку, як його завжди називали селяни, вони швидко розпалили великий вогонь і запалили свічки по всьому великому залу. Усі вони принесли палиці, тож вони були б досить грізною компанією для будь-кого, хто мав би лише фізичну силу. І, звісно, Вентворд мав свою рушницю. Він тримав візки під власним контролем, бо мав намір зберегти їх тверезами, але спершу налив усім по добрій міцній чарці, щоб усе здавалося веселішим і щоб розпалити в них бажань. Бо якщо дати такій юрбі чоловіків замовкнути, вони починають думати, а потім і вигадувати усяке таке. Великі вхідні двері за його наказом залишили навстіж відчиненими, що свідчить про те, що він таки дослухався до Денніса, ніч була тихою, тож це не мало значення, бо вогні горіли рівно. І все йшло весело і невимушено близько трьох годин. Він відкоркував другу партію пляшок, і всі почувалися бадьоро настільки, що один із чоловіків голосно закликав привидів вийти і показатися. І тоді, знаєте, сталася дуже дивна річ. Важкі головні двері тихо і плавно зачинилися. Ніби їх Штовхнула невидимо рука і закрилися з різким клапанням. Вентворд витріщився, раптом відчувши холодок. Потім він згадав про чоловіків і озирнувся на них. Кілька з них припинили розмову і злякано дивилися на великі двері, але більшість нічого не помітила і продовжувала розмовляти та розповідати байки. Він потягнувся за своєю рушницею, і наступної миті величезний бульмастив здійняв гучний гавкіт, що привернув увагу усього товариства. Маю сказати вам, що зала має довгасту форму, південна стіна вся у вікнах, але на північній та східній є ряди дверей, які ведуть у глиб будинку, тоді як. Західну стіну займає величезний вхід. Ряди дверей, що вели в глиб будинку, були всі зачинені, і саме до одного із них на північній стіні побіг великий собака. Але не наважувався підійти дуже близько, і раптом двері почали повільно відчинятися, поки не показалася темрява коридору за ним. Собака повернувся до чоловіків, він скавчав, і на хвилину запала абсолютна тиша. Тоді Вентворд трохи відійшов від чоловіків і націлив рушницю на дверний проріз. «Хто б там не був, виходьте, або я стрілятиму!» – вигукнув він. Але ніхто не з'явився, і він випалив з обох стволів у темряву. Постріл! Ніби став сигналом. Усі двері вздовж північної та східної стін повільно відчинилися, і Вентворд та його люди злякано втупилися у чорні прорізи порожніх дверей. Вентворд швидко зарядив рушницю і покликав собаку, але тварина, Забивалася поміж чоловіків, і цей страх собаки, розповідав він мені. Налякав Вентворта більше за все. Потім сталося ще дещо. Три свічки в кутку зали згасли, а одразу за ними ще близько півдюжини в різних частинах приміщення. Згасало все більше свічок, і в кутках зали стало зовсім темно. Чоловіки тепер усі стояли тримаючи свої палиці і збившись у купу. І ніхто не промовив ані слова. Вентфорд сказав мені, що йому було аж зле від страху. Я знаю це відчуття. І раптом щось хлюпнуло йому на тильну сторону лівої руки. Він підняв її і подивився. Вона була вкрита великою червоною плямою, яка стікала з пальців. Старий ірландець поруч ним побачив це і тремтячим голосом прохрипів. «Кривава крапля!» Коли старий вигукнув, усі подивилися, і тієї ж миті інші відчули її на собі. Почулися налякані крики. «Кривава крапля! Кривава крапля!» І тоді близько дюжини свічок одночасно згасли, і в залі раптом стало темно. А собака видав гучне, тужливе виття, і запала жахлива коротка тиша, коли всі стояли зацепенівши. Потім напруга спала, і почалася божевільна втеча до головних дверей. Вони ривком відчинили їх, і вирвалися у темряву. Але щось із гуркотом зачинило їх за ними, замкнувши всередині собаку, бо Вентворд чув його биття, поки вони мчали алеєю. Проте ні в кого не вистачило духу повернутися, щоб випустити його, що мене і не дивує. Вентворд послав за мною наступного дня. Він чув про мене, у зв'язку зі справою про монстра із дзвінниці. Я прибув нічною поштою і зупинився разом з Вентфортом у заїзді. Наступного дня ми піднялися до старого маєтку, який, безперечно, розташований в доволі дикій місцині. Хоча найбільше мене вразила надзвичайна кількість лаврових кущів навколо будинку. Місце було просто поховане під ними, так що будинок, здавалося, виростав із моря зеленого лавру. Це, а також похмурий стародавній вигляд старої будівлі надавало цьому місцю дещо вогкого та примарного вигляду, навіть при денному світлі. Зала була великою і добре освітленою денним світлом. Чому я був радий? Розумієте, я був досить накручений оповідкою Вентфорта. Ми знайшли одну досить дивну річ – великого бульмастифа, що лежав задубілий зі зламаною шиєю. Це змусило мене поставитися до справи дуже серйозно, бо свідчило про те, що незалежно від того, чи була причина надприродною, у будинку була присутня якась сила, надзвичайно небезпечна для життя. Згодом, поки Вентворд стояв на варті зі своїм дробовиком, я провів огляд зали. Навкруги були розкидані пляшки та кухлі, з яких чоловіки пили візки, а по всьому приміщенні стояли свічки, приліплені до підлоги власним воском. Але під час дещо короткого і загального огляду я нічого не знайшов. І вирішив розпочати свій звичний ретельний огляд кожного квадратного фута приміщення. У цьому випадку не лише зали, а й усього замку. Я провів три неспокійні тижні у пошуках, але без жодного результату. І знаєте, обережність якою я дотримуюся на цьому етапі, є надзвичайною, бо я розкрив сотні випадків, так званих проявів, на цій ранній стадії, просто завдяки найдрібнішому розслідуванню та збереженню абсолютно неупередженого розуму. Але, як я вже казав, я нічого не знайшов. Протягом усього огляду, я просив Вентворта стояти на варті з його зарядженим дробовиком, і я дуже пильно стежив за тим, щоб ми ніколи не затримувалися там. Після сутінків. Тепер я вирішив провести експеримент і переночувати у великій залі. Звісно, під захистом. Я поговорив про це з Вентвортом, але його власна спроба так його налякала, що він благав мене не робити нічого подібного. Проте я вважав, що ризик того вартий, і врешті-решт зумів переконати його бути присутнім. Маючи це на увазі, я поїхав до сусіднього міста Гант і за домовленістю з начальником поліції отримав у своє розпорядження шістьох поліцейських із гвинтівками. Домовленість, звісно, була неофіційною, і чоловікам дозволили зголоситися добровольцями з обіцянкою оплати. Коли констеблі прибули того вечора до заїзду, я їх добре нагодував, а після цього ми всі вирушили до маєтку. З нами було четверо ослів, навантажених паливом та іншими речами, а також два великі вовкодави, яких вів один із поліцейських. Коли ми дісталися будинку, я доручив чоловікам розвантажувати ослів, поки ми з Вентвортом взялися до роботи і опечатали всі двері, крім головного входу, стрічкою та воском. Бо якщо двері справді відчиняться, я хотів бути у цьому впевненим. Я не збирався ризикувати бути обманутим, примарною галюцинацією чи гіпнотичним впливом. До того часу, як це було зроблено, поліцейські розвантажили ослів і чекали, озираючись з цікавістю. Двох я попросив розкласти вогонь у великому каміні, а інших використовував за потребою. Я відвів одного із вовкодавів у кінець зали, надалі від входу, і там вбив у підлогу скобу, до якої прив'язав собаку на короткий повідець. Потім навколо нього я накреслив на підлозі крейдою фігуру Пентакля. За межами Пентакля я зробив коло із чеснику. Те ж саме я зробив з іншою, собакою, але вже у північно-східному кутку великої зали, де два ряди дверей утворюють кут. Коли це було зроблено, я звільнив увесь центр зали і доручив одному з поліцейських підмести його, після чого все моє обладнання занесли на розчищене місце. Потім я підійшов до головних дверей і зафіксував їх у відкритому положенні гаком, так що гак потрібно було б вийняти із засувки, перш ніж двері можна було б зачинити. Після цього я поставив запалені свічки перед кожними опечатаними дверима і по одній у кожному кутку великої кімнати, а потім розпалив вогонь. Коли я побачив, що він добре розгорівся, я зібрав усіх чоловіків біля купи речей у центрі кімнати і забрав у них люльки, бо, як сказано в моноскривті «Зікзанда», «Жодне світло не повинно йти за бар'єра», і я збирався строго цього дотриматися. Тоді я взяв свою рулетку, відміряв коло в 33 фути в діаметрі і одразу накреслив його. Поліцейський та Вентворд були надзвичайно зацікавлені, і я скористався нагодою, щоб попередити їх, що це не якась дурна вистава з мого боку а робиться і з чітким наміром звести бар'єр між нами та будь-якою над людською істотою, яку може явити нам ніч. Я попередив їх, що якщо вони цінують свої життя, а можливо і щось більше за життя, ніхто за жодних обставин не повинен виходити за межі бар'єра, який я створюю. Накресливши коло, я взяв пучок часнику і намастив ним смугу просто навколо кридяного кола, трохи ззовні. Коли це було завершено, я попросив свічок зі свого запасу матеріалів. Я доручив поліцейським запалювати їх. І коли вони були запалені, я брав їх і прикріплював до підлоги якраз у середині кридяного кола, на відстані п'яти дюймів одна від одної. Оскільки кожна свічка мала приблизно один дюйм у діаметрі, для завершення кола знадобилося шістдесят шість свічок, і навряд чи варто говорити, що кожне число та вимір мають своє значення. Потім від свічки до свічки я проклав пояс із людського волосся, сплітаючи його поперемінно ліворуч і праворуч, доки коло не було завершене, а кінця волосся, окуті сріблом, я втиснув у віск 66-ї свічки. Тоді уже деякий час було темно, і я поспішив завершити захист. Для цього я зібрав чоловіків разом і почав встановлювати електричний пентакль, просто навколо нас, так що п'ять променів захисної зірки опинилися якраз у середині волосяного кола. Це не зайняло багато часу, і за хвилину я під'єднав батареї, і слабке блакитне сяйво переплетених вакуумних трубок освітило все навколо нас. Тоді я відчув себе щасливішим, бо цей пентакль, як ви всі знаєте, є чудовим захистом. Я вже розповідав вам раніше, як ця ідея прийшла до мене після прочитання експериментів з медіумом професора Гардера. Він виявив, що струм певної частоти коливань у вакуумі ізолював медіума. Важко запропонувати нетехнічне пояснення. І якщо вам справді цікаво, то варто прочитати лекцію Гардера «Порівняння астральних вібрацій з матеріально-інволюційними вібраціями нижче шестимільярдної межі». Коли я підвівся після роботи, я чув, як на дворі вночі невпинно крапає з лаврів, які, як я вже казав, ростуть дуже густо просто навколо будинку. За цим звуком я зрозумів, що почався так званий м'який дощ і вітру зовсім не було, про що я міг судити з рівного полум'я свічок. Я постояв хвилину-дві, прислухаючись, а тоді один із чоловіків торкнувся моєї руки і тихо запитав, що їм робити. За його тоном я зрозумів, він відчуває всю дивність того, що відбувається, а інші чоловіки, включно з Вентвортом, були настільки тихими, що я навіть залякався, чи не почали вони нервувати. Тоді я взявся до роботи і розсадив їх спинами до спільного центру, так що вони сиділи на підлозі, а їхні ноги розходилися променями назовні. Потім, за допомогою компаса, я спрямував їхні ноги до восьми головних точок світу, а після цього – Накреслив навколо них коло крейдою, і навпроти їхніх ніг я зробив вісім знаків ритуалу Саамаа. Восьме місце, звісно, було порожнім, але готовим для мене в будь-який момент, бо я не робив запечатувального знаку для цієї точки, доки не закінчив усі свої приготування і не зміг увійти у внутрішню зірку. Я востаннє озирнувся по великій залі і побачив, що два великі вовкодави тихо лежали, поклавши носи на лапи. Вогонь був великий і веселий, і свічки перед двома рядами дверей горіли рівно, як і самотні свічки у кутках. Потім я обійшов маленьку зірку з людей і попередив їх налякатися, що б не сталося а довіряти захисту і не дозволяти нічому спокосити чи змусити їх перетнути бар'єри. Також я сказав їм стежити за своїми рухами і тримати ноги суворо на своїх місцях. Щодо решти – жодної стрілянини. Доки я не дам наказу. І ось нарешті я зайняв своє місце. І сівши, зробив восьмий знак якраз за моїми ногами. Потім я приготував свій фотоапарат із палах та перевірив револьвер. Вентворд сидів за першим знаком, і оскільки нумерація йшла у зворотному напрямку, він опинився поруч зі мною ліворуч. Я тихо запитав його, як він почувається, і він відповів, що досить нервово, але він вірить в мої знання. І вважається.